I kväll så är det ju verkligen dags för en legend här i Vem där. märker jag, när ni har plockat in mig som föregrundsfigur. Nåväl, jag är väl egentligen väldigt ödmjuk, men andra ser mig nog som en legend. I alla fall om man håller på The Hoops. Jag har spelat med den store Koeman och gjorde så under den tidiga delen av min karriär. Och precis som Koeman så såg jag en bra målskytt och fick faktiskt guldskon som bästa målgörare i Europa i ett år. Jag avslutade min aktiva karriär förra året. Men det blev bara två matcher så man kan ju säga att den var slutet ta innan. Jag har väldigt många utmärkelser efter min karriär. Men ett par av det mer udda slaget är att jag är hedersdoktor för University of Stratch... Stratch... Stratch... Stratch... <laughs> Utöver det så är jag även riddare Av den brittiska imperieorden Ja, det är mycket nu eh, Vid sidan av planen Men det är ju faktiskt där som jag också nu Håller på att bygga upp min karriär Det är vad ni får på tio Avslutade, spelade med koman I sin tidiga karriär Avslutade förra, förra året år. Han måste vara 47-bast Ja, fan kommer är över 50 Ja. och verkar vara engelsman hmm. Jag har vissa idéer Det kan bli en åtta då. <laughs> Är ni redo på på poäng? Jag har spelat med många stjärnor och även många stora matcher Jag vill ju inte avslöja alla mina kompisar från förr men bland annat så spelade jag med Mark Van Bommel och Thiago Motta och det är ju två stabila mittfältar som är har bakom mig Sen, om det var det mest framträdande i det laget där jag spelade då, det är en annan sak. Jag trivs nog bäst då jag landade med flyget i Prestwick. Och sedan får vandra nerför Buchanan Street. Men det var nog i Nederländerna jag slog igenom. Och det var i där jag spelade med Ronald Koeman. Han, precis som jag, har en fin lagskarriär att se tillbaka på. Och jag gjorde 37 mål på 106 matcher. Jag har bland annat spelat i Nederländerna, Spanien och England under min karriär. Per. Ja, på poäng Per. Ja. Det är dags för att komma tillbaka. Nej, jag måste köra över. Det går för dåligt. <laughs> jag har bland annat spelat i Nederländerna, Spanien och England under min karriär och har vunnit ligan i två av dem. Ni gärna får gissa på sex redan nu om ni vill. Du drog precis åttan där, eller? Ja, nu kör vi sexan. Jag tänker bara att ja. det är någon som vill hugga här. Ja måste hugga här. Jag, jag kan inte bli mer än sist. Mm. <laughs> ja, vi kör på sex poäng här nu då. Alltså, nu, nu, nu blir jag lite osäker. Titta på så. på Om du säger att jag kliver på garderoben då, så sitter du och kisar och tittar på mig här lite grann. Ja. <laughs> ja, jag blir lite osäker här. Ja. Osäker, det är även även jag som är figuren här för vem det är. För jag är... Jag, känner att jag är, vet inte om jag har gett er så mycket Matnyttet än så länge eh, Och ja, det är bara Svensson som har gissat Jag spelade för Manchester United Men egentligen så är det en annan klubb på de brittiska öarna Som man förknippar mig med Mer med eh, Och det var ju även där En av de stora basketlegenderna fick en namne Och kanske framtida fotbollsstjärna Skit Fan uh, Alltså vadå? Basket... Det var det på sex ja. <skratt> <skratt> ja, ja, Jag har gissat ah, Lite fel kan det vara ja. Vet du nu vem det är? Vadå? Nej jag vet att mm. jag har gissat fel mm. <skratt> Det gillar jag att ja, men Jag gillar att ni är lite off här, Men nu får ni nog vila uh. på hanen För fyra poäng oh. Feyenoord, är en bra klubb att starta karriären på Fråga bara John Gudetti Det blev 26 mål för mig där På 101 matcher men det var ju faktiskt i min nästa klubb Som karriären tog fart Och där är jag nästan odödlig Jag är nu 43 år gammal Och försöker göra min karriär som manager Som den kung Edvard Gör, gör. Är det! Igen? <laughs> vem var det som var Nej, ja, Jag vet inte fasen alltså Ja men det var han okay. Stort, stort För fyra poäng ja, Ni andra, du får gissa direkt efteråt om du vill också På Nej. Nej Du vill vänta nu Okej okay. mm. Då kan jag ändå ja, ja, jag den Vänta har du skrivit eller? Ja, Ja, ja men sluta eller nu? Stör inte här. Som... Jag tror jag väl. Jag som den. Ja, men de har gått så mycket här. Ja. Mannen i garderoben. Som den kung Edvard jag är så fick jag en fin utmärkelse av Victoria 2007. Och jag har även utsätts 2005 som den bästa i mitt land genom tiderna. Det var fel poäng va? Ja, Det är så jävla vilsen. Ja, ja, ja. Ja. Jo men eller? Jo men det är klart att det är Ska du gissa eller? Ja eller ja, men, jag, jag, alltså, jag får ju vänta jag hör lite först här ja, ja. Han kan ju ta dig på den här okay. ja, ja. För två poäng Att glömma en av Celtics Görgen <laughs> Var det där? Ja, det, var det, fan, det, var. Var ja, det var det jag hade där också Ja Nu läser vi klar för alla andra här Har du fortfarande inte? Ja, vad ska jag gissa på noll? Att, nej jag vet fortfarande inte Tyst nu Att gömma en av Celtics stora Om inte kanske den största genom tiderna Är inte lätt Jag är ett sant bollgeni Och 2008 gjorde jag en sensationell debut I Superligan i Floorball Floorball? Det blev ett mål till slut Och Niklas Jide, han fick vara sargvakt Vi har Per på åtta poäng va? Vem har du på? Jag vet inte, jag råkar ta bort jag, kommer ta... Säg nu. Nej, jag gissade på Nistero Tidigt, Holland, Skittekung, landslager. ja Sportchefen var på vilken då? På firan? Henke Larsson. Ja, det stämmer. ja också, Henke <laughs> Larsson. Den bästa i sitt land genom tiden. Ja, 2005 så blev han utsedd till den, den som har vunnit guldbollen. Den bästa som någonsin har fått den. Jag tror inte man gör samma nu. Nej. <laughs> men men jag, precis, jag tog den nog på jorden där. Ja. basket. Eh. Precis. Men jag trodde det var han som hette Jordan. Ja, men jag... <laughs> ja. Jag är lite inne på Dwight York också för att han hade en tjej som hette Jordan förut. Ja, jag, det. jag kan ju rulla igenom Letron, Hoops, det är ju då smekna för Celtic, den var ju mm. lite svår kanske. Han avslutade sin karriär förra året, han spelade två matcher förra året, för Rå tror jag det var. Och sen så Höga Borg i året innan det, så han hade uppehåll mellan på sju år ungefär. Men, så den var ju lite klurig. Eh, lite? Ja. Eh. Det här med prestwick Green. Ja, det är staden för där flygplatsen ligger i Glasgow Jag tänkte, hade jag sagt någonting med, med flygplatsnamn eller någonting, Då hade du tagit det där direkt, så det vågade jag inte ta det är bra, uh, tänkt. bra tänkt <laughs> ja. För Prestwick lät som att det låg lite mer i England än i Skottland. Ja, nej men uh, ja. Mm, ja. Grattis ni som tog poäng Härligt, tack så mycket. Ja, närmare man mm. det, är, det är lite bökigt att gömma svenskar faktiskt, men, jag ska köra söderbrott trafiken varje gång. Nej, men det Bara gick det bra det. eller inget typ att. Var jag... finns fick, två. Två fick ja. jag. Ja, två på, han jag, fyra. jag skulle ha skulle haft det på fyra egentligen. Ja, men jag började jag liksom ja. Ja. Mm. Ja. Ja, äh, nej men det är bra.